din cei ce dorm în țărâna pământului se vor scula, unii pentru viața veșnică și alții pentru ocară și rușine veșnică. Cei înțelepți vor străluci ca strălucerea cerului și cei ce vor învăța pe mult să umble vor străluci ca stelele în veac și în veci de veci. Tu însă, Daniele, ține ascuns aceste lucruri și păcetluiește cartea până la vremea sfârșitului. Atunci mulți o vor citi și cunoștința va crește. Și eu, Daniel, m-am uitat și iată că alți doi oameni stăteau în picioare, unul din coace de rău și altul dincolo de malul răului. Unul din ei a zis omului acelui a mărcat în haine de in care stătea deasupra apelor răului, cât va mai fi până la sfârșitul acestor minuni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 Eu am auzit, dar n-am înțeles și am zis, domnul meu, care va fi sfârșitul acestor lucruri? El a răspuns, du-te, Daniele, căci cuvintele acestea vor fi ascunse și pe te până la vremea sfârșitului. Mulți vor fi curățiți, albiți și lămuriți, cei rei vor face răul și niciunul din cei rei nu va înțelege, dar cei pricepuți vor înțelege.